Третата лекция в храма на учителя. Продължение. Аз не мога да обичам първо човека. Това е въобще погрешен метод. Трябва да обичаш Бог в човека, не самия човек. За е злото не съществува. Казва учителя, аз имам много остро ухо. Реалността е вътре в мене, а не в огледалото. Говоря ви, защото имам отношение към вас. Аз съм от тия, които всякога са били в Бога. И в миналото, и сега. Само един реален свят има за мене. Няма два свята. Аз намирам смисла на живота на съвсем друго място. Тук само ще кажа, че смисъла не е нито в този свят, нито в другия свят. Мога да влея в душите ви това, което никога не сте имали. Аз съм любов и аз съм пътят. Аз не проповядвам никаква религия. Който веднъж се е срещнал с мене реално, работите му започват да се нареждат добре. Бог ме създаде така, че Той умене да урежда нещата. Аз нищо не уреждам. Той така ме създаде, че Той е уредителят. По-хубаво нещо от това няма. Вие сте видяли хората сами искат да уреждат живота си и нищо не уреждат. Това не е тяхна работа а на висшите същества. А работата на човека е да влезе в древността си, която учителя нарича Любовта, мъдростта и истината. Аз съм ходил до дъното на Ада. Аз искам да бъдете в огнената пещ. Не е важно дали външния свят ни одобрява или не. Аз мога да накарам и мухите, и пчелите даже да ви обичат. Както аз не съм от този свят, така и вие не сте от този свят. Каквото и да е положението, ако се занимаваш с истината, ти ще се освободиш от ограничителните условия, в които се намираш. За мене няма тайни на земята. Не може да ми обича някой, когото и аз не съм обичал. Ако е до времето само, аз мога да ти дам време, колкото искаш Стига да работиш. Става проче учителя може да удължава живота. Стига да се определиш твърдо да работиш. Ти ще се бориш, ще работиш, докато намериш учителя си. Ние не се занимаваме с теории. Ликвидирали сме с тях. Казват хората за мене. Той там омагосва тия хора... Омотава ги. Не. Аз омотавам хората в истината. А ги размотавам от лъжата. Какво значи да ми последваш? Значи да приемеш свободата и да живееш в истината. Сега вие чакате да дойде Христос. Там, дето има лъжа, Христовия крак няма да стъпи. Той да го знаете. Ние не живеем за обществото, ние живеем за Бога. Аз казвам, бъдещия свят ще е направен от истина. Кой създава кризите в света? Учителя отговаря. Сам Господ. Той ги създава. В кризата това е времето да израстваш. Да покажеш благородство и любе. Мога ли да поканя една пеперуда на гости от дома, си, казва учителя? Мога. За Бога няма сектанти в света. Сектанти никъде не съществуват, защото всичко е в ръцете на Бога. Всичко се ръководи от един Бог. Тука само малко ще ви обясня. Ако Бог те е изпратил в някакво черно място и причерен учител, то е защото след време да можеш да познаеш истинския учител и да го различаваш. Там си за да наблюдаваш, да се учиш и след време да знаеш разликата. Така че всичко се ръководи от Бога и Бог знае какво прави. Обикнете ли Бога главният въпрос в света е разрешен? Повече от 30 години мене ме считат, че нещо не ми достига. Църкви и други. Че моят ум не е на място. Тези, които ме считаха така, техния ум изсвъркна. Всеки човек, който не обича Христос, не може да обича и мене. Няма да му бъде дадено. Всеки човек, който обича мене, Обича и Христос. Казвам, аз не вярвам в Бога, аз го виждам. Той е вътре в мене и навсякъде го виждам. Ти вярваш, а аз го виждам. Аз ходя в него и навсякъде той ме ръководи. И знанието, за което ви говоря, е за съвършенните. Само пред Бога имам страх. Затова претеглям всяка своя дума. Някои питат, достъпно ли е вашето общество? Учителя отговаря, щом се е определен от Бога, достъпно е. Има кой да се грижи за вас, но тези същества не са на земята. Те са извън земята. Ако вярваш в мене, аз мога да те избавя. От Ада. Казвате, ако Бог е с нас, учителя казва, Той е с нас. Въпросът е ви дали сте с Него.